Spännande slut Jag har varit på den <laughs> Okej. Okay. Ja, och spännande att, att, att mikrofonerna bara blir tysta. Eh, Hej och välkomna in i sändningen. Eller det är bara mina hörlurar som grappar. Jag tror det är hörlurar som grappar. Ja, för jag hör med... dig utmärkt. Ja, vad bra. Nu hör jag mig själv utmärkt också. Jag ber om ur ursäkt, mina hörlurar var inte riktigt med oss här. Med mig här. Eh, vi är ju framme i säsongsfinal här i Det borde du veta. Säsong tre, det är final, Johan. Hur mår du? Jag är lite stressad över att mina lurar inte fungerar. Men, eh, jag har känt mig lugn hela dagen. Det har varit väldigt... Eh... Fridfullt att bara se dig vara vår faktiskt. Ja, kul för dig. Kul för dig. <laughs> eh, vi har ju final, vi har två tävlande som har tagit sig hela vägen fram hit, eh, som har tagit, vunnit sina semifinaler. Eh, och det är Felicia Danielsson som vann mot Emilio Johansson i den första semifinalen. Välkommen. Eh, tack. Hur är läget? Eh, jag känner mig lite skör, lite hungrig och trött. Eh, men det är lite självförvalat, så att jag får skylla mig själv. Du har ju mm. varit i stallet precis innan du mm, kom hit. Så att jag luktar häst och lite svett. Ja, det, det gillar vi. Det ska vi vara... Ni har ganska långt avstånd till mig så att det, det ska nog gå bra. Jag tänkte är att det var ett taktiskt val mot Stjärna för att han skulle här, flytta sig från mikrofonen. <laughs> mm. Så att han hördes längre bort. bort. <laughs> ja, vi får se om det blir. Det borde du veta Stjärnan som föds rör eller inte. För Felicias motståndare heter Daniel Stjärna. Välkommen. Tack så mycket. Du tävlade senast i torsdags när du vann din semifinal. En riktigt jämn semifinal var det då. Oh ja, det var det faktiskt. Då blev det 21-18 tror jag det blev. Mm, och det var ju så att, om jag minns rätt nu, så ledde du efter... Du tog vem där på tre poäng och din motståndare på två poäng. Sen så hade du lite ledning där efter nyhetsquissen. Och sen så svarade han i första kategorin som var geografi och gick om dig. Just det. Men plötsligt så vaknade Daniel Stjärna och kontrade in och tog hem telefonikategorin ja. i utklassningsstil. Och gick och den här semifinalen som då var i torsdags. Men Johan, i finalen det har ju tillkommit lite grejer Det har du Utöver det vanliga men vi, vi kör, vi, Jag frågar dig, vad är det som väntar oss ikväll? Ska jag gå igenom alla fem grejer som väntar oss? Ja, men, men gå igenom vad som händer Okej, okay. då, då har vi först vem där Och sen så har vi ett nyhetsquiz Vem där innebär att vi har klippt ihop Peter har klippt ihop en, Med en viss logik som kommer allt en känd människa Sen så har vi nyhetsquizen Där man kollar hur mycket ni har i nyheterna Sen så har vi två kategorier Vilket idag kommer vara sport och natur Sen så har vi en kategori som vi kallar för Rewind. Där vi kommer att spela låtar baklänges. Och sen så har vi Vem där frågor. Så där vi tar alla Vem där under säsongen och har en fråga om dem. Det är totalt 15 stycken som har varit Vem där i år. Det här blir kul. Vi kör igång finalen. Vi börjar lyssna på ett lokalt band som heter Bo Kaspers orkester. Då Kaspers orkester, låten heter I samma bil och här sitter vi i samma studio i finalen i Det borde du veta, säsong 3 Daniel Stjärna och Felicia Danielsson möts efter att ha tagit sig hela vägen hit vid ett rafflande slutspel som började någon gång i september, 15 veckor sedan om jag räknar rätt jag det jag började bli. Ja. Eh, Johan eh, som är kvällens domare tack, tack. Eh, hela säsongens domare, programens domare det är dags för första delen i programmet som heter Vem där vill du förklara vad det innebär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 God Margareta lever ändå St Petersburg is quite simply one of the most beautiful cities in the world Bari jag kan inte få upp min kopparsnöt nej inte ens med nitroglyseri nitroglyseri och stad i världen So now that I know that you are real, Felicia, for a while, what can I do for you, okay, Professor? My name is Thomas King. Thomas King. Mm -hmm. And I'm here to tell you that you're being considered for the Nobel Prize. The Nobel Prize in Literature. For the Norwegian 2015. Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014. Hmm. Det Daniel får tyvärr inte gissa för att han har inte slängt ut sig sitt namn. Men för Lisa gjorde det. Vad är din gissning? Alfred Nobel. Det stämmer. Det är helt korrekt. Mm. Vad tog du det på? Dynamiten. En sjung mm. om dynamite. Ja, mm. det var det vi, Det var. Det, var. Mm. Det, började med, det betyder två poäng för du klarade på. Efter, det var precis innan 40-sekunders strecket, om jag såg rätt på klockan. Uh, ja, jag tror det. Ja, det var 39-99 och sådär. Det var verkligen på hårdare, så två poäng. Och Daniel mm. får tyvärr noll poäng eftersom du inte sa din namn. Du hade inte skrivit in på lappen heller, tyvärr. Nej. Vi, vi är hårda här, I det borde du veta, finalen. Eh, vad var det vi hörde, Johan? Uh, vi hörde på Vammel, när han inte kan få upp sin kokosnöt med nitroglycerin. Mm. Mm. Och sen hörde vi Dynamite med... Fluoride. Te, nej, Tao Cruz heter han. Jaha. Hallå, ja, ja, I början så hörde vi Jörg har Margareta med Stin och Stanley. De är från Bofors där, bruk, där de gör vapen på, efter Nobels anda. Vi hörde Margareta Nej, det var den jag sa precis. Jaha. Den är från <skratt> <skratt> Fattig bondräning. Fattig bondräning. Det är ju Alfre, bonden Alfred som sjunger den. just det. Ja, just det. Eh, vad har mm. äh, eh, du med Stockholm har. Petersburg. Sankt Petersburg. Han bodde i Sankt Petersburg med sin familj en, en stor period av sitt liv. När han var barn framför allt. Sen Stockholm är han ifrån ursprungligen som vi hörde Daring sjunga. Och sen mm. hörde vi då lite olika klipp från Nobelprisutdelningar på slutet. Som bara var, nämner hans namn några gånger. Det var... var det också någonting från Beautiful Mind? Ja. Mm, det, det var han får, mm. eh, John Nash han fick ju, eh, Riksbankens pris till ekonomiskt i Nobels minne vad det heter. Mm. Väldigt långt. Eh, så det, det var ju det, det filmen handlar om. Det är en av mina favoritfilmer så jag kände jag Mm, den är mm. riktigt bra inte min <laughs> ska bara vara kritisk eh, nu är det dags för nyhetsquissen Johan, vad är det som händer i nyhetsquissen? vi kontrollerar om våra tävlande hängt med i eh, nyheterna från veckan och under en minut så kommer Peter att läsa upp nyheter som det tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt det är det och eh, Johan är redo på klockan jag vänder mig till Felicia som är tävlande 1 är du redo? Eh, ja då kör vi <skratt> Adelaide Universitys personal kokade, kokar efter att en manlig student använde do doktorsintyg för att göra om en tentamen. Doktorsintyget hävdar att han hade menstruella kramper. Sant. Det är sant. För första gången på fyra år så lyckas Manchester United ta sig vidare från gruppspelet i Champions League. Sant. Det är falskt. Lärarnas skyddsombud har stoppat allt arbete med en aggressiv lågstadieelev. Eleven sparkade en gravid lärare i magen. Det är sant. Det är sant. En 81-årig kvinna från Texas tog sig igenom en beer mile på 20 minuter och 24 sekunder, men hon påstår att hon klarat loppet snabbare om hon fick dricka whisky. Det är sant. Det är sant. Victoria's Secret har lanserat nytt i helgen och den produkt som fått mest kritik är ett stycke satin som är 10 gånger 20 cm man kan placera vart man vill på kroppen. Det är sant. Det är falskt. Politikern Ben Carson skapade en twitterstorm under torsdagens debatt då han uttalade det palestinska partiet Hamas som hummus. Falskt. Det är falskt. Luxemburg kommer att skicka en andra soldat till Mali i deras kamp mot IS. Det är sant. Det är sant. En soldat. Ett dussin präster som tillhör sånt. den ryska. att var slut? Ja, men... läser klart den här. Tillhör den ryska ortodoxa kyrkan har gjort en kalender inför 2016 där alla prästerna fått var sin månad där de poserar med en katt. Sant. Det, är sant. det är sant, vi gillar katter i det här programmet. Det var Felicias mm. eh, quiz och vi går över till Daniel. Yes. Är du redo? Alltid redo. Kul för dig, är du scout? Vi ska inte tala om mitt förfrut. <laughs> <laughs> Då kör vi direkt. En, ny, ett nytt feministiskt radioprogram har lanserats på Nottingham University Radio. Showen kallas, de, kallas det 19% med anledning till det faktum att 19% av människor skulle använda, skulle använda ordet feminist som en förelämpning. Falskt. Det är sant. Målet för global uppvärmning har ändrats från att inte stiga med mer än 1,5 grader till att nu vara 2 grader. Sant. Det är falskt. Den svenska artisten Robin uteblev helt från den norska Systerfestivalen där hon var planerad att uppträda. Sant. Det är falskt. Ett fängelse utanför Sankt Petersburg har nu blivit renoverat för 15 miljoner brittiska pund och kallas för ett femstjärnigt fängelse i medierna. Falskt, det är sant. Online-taxitjänsten Uber ger saudiarabiska kvinnor gratis skjuts till vallokaler på lördag för att bidra till att öka kvinnors deltagande på det första valet kvinnor får göra. Får rösta i. Falskt, det är sant. Julbordet på Grand Hotel i Lund hotas att ställas in efter upptäckten av mjölbaggar i köket. Falskt, det är korrekt. Den mexikanska dråkungen El Chapo har nu gått ut med informationen att han vill gå med i terrororganisationen IS. Falskt, det är falskt. Det är faktiskt falskt. Det är ju bra för båda tycker jag. Eller hur, Johan? Uh, ja, jo. <laughs> Är du kanske inte håller med. <laughs> <laughs> ni, ni är så duktiga så. Bra jobbat båda två. Nu tar vi och eh, lyssnar på Led Zeppelin här i Det borde du veta, säsongsfinalen. Whole cool, lot love, Led Zeppelin... Och kärlek, det har vi väldigt mycket av här i studion där vi sänder finalen. I det borde du veta säsong tre. Vi har Felicia Danielsson som möter Daniel Stjärna. Och vi har kommit en tredjedel av finalen. Och Johan, vad är det som var i ställningen? Det står Felicia har åtta och Stjärna har två. Ja, wow. För er som inte vet vad Stjärna är så heter han Daniel. Förrän. Daniel <laughs> Daniel och Felicia alltså. Det är och jag åtta heter Danielsson eftersom han var wow. en. What are the odds? Are the odds? <laughs> det är väldigt spännande här. Vi har ju nu framför oss kategorifrågor. Johan, vad är det som gäller då? De två lottade kategorierna i dagens program är sport och natur. Under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Eh uh, det är så så får man hjälpa någon fråga så går svaret uh, så går frågan över uh, helt enkelt. Mm. Vi börjar med att vi lyssnar på ett litet ljudklipp. För första kategorin är det då? Uh, sport igen. Mm. Ska vi ja, vi kör igång. Forever glow in bubbles. Pretty bubbles in the air. They fly so high. They reach the sky. And like my dreams. I'm Forever Blowing Bubbles från Green, filmen Green Street Hooligan. Vilket lag i engelska Premier League är det som har Flicia. denna låt som om så? West Ham. Det stämmer. är helt korrekt. En ganska bra film. Ganska. Jag har faktiskt inte sett den ner, känner jag. Mm. Eh, Johan, är du redan på klockan? Då fortsätter om vi på... Om två sekunder. Eh, ett och två. Eh, sportkategorin fortsätter med frågor. krig blev en sport i Japan. Med vilket namn? Daniel... Daniel. Eh... Cold Battle. Det är fel. Felicia? Nej, jag har ingen aning. Jukkegasen är rätt så. Mm, ja. SM utförs i Luleå varje år. Vilken klubb har rekordet med högst publiksnitt i Herrarnas Allsvenska i fotboll? Daniel, Daniel? Hammarby. Det är helt rätt. Vilken klubb tävlar Charlotte Kalla för? Felicia. Felicia? Pitio i någonting. Vad är det du heter? Ja. ja, det är vi bättre. Ja. Piteå Elite. Ja, just det, På nyårsdagen det. En avgörs en klassisk tävling i backhoppning. Vad heter bin? Det här tror jag att jag vet oh. vad vi hörde. Jag vet, svar är Gavimich Partenkirchen. Ja, nej, det Partenkirchen just. Ja. Ja. Emil Kojovic vann skytteligan i fotbollssvenskan för herrar 2015. Hur många mål gjorde han? Daniel, Daniel. 16. Det är fel. 22 Det är fel. 21 är rätt. Mm. 16 var ju för övrigt lika många mål som P2 IS Pauline Hammarlund gjorde i damlansväskan. Ja, alltså, var hon har tänkt mm, jag tänkte på. Det gör vi alla. Eh, vad heter tvillingarna Sidrin i förnamn? Daniel. Daniel, Daniel och Henrik. <laughs> det är helt rätt. Lottningen till sommarens EM slutspel för herrar är klar. Sverige hamnade i dödens grupp står det här. Eh, vilket land är det som arrangerar fotbolls-EM? Felicia. Nej, jo. Ja, Felicia. I Frankrike? Det är helt rätt. Ja! Hur många spelare är i, i ett curlinglag under match? Daniel, Daniel, fem. Det är fel. Felicia. Fyra. Det är rätt. I vilken hastighet brukar man säga att man träffar vattnet i när man hoppar från tio meter? Oj. Vad? Ja. Ingen chansning. Daniel? Daniel? F 40 km timmen. Det är fel. Felicia? Eh. 50. Det är fel. 60 kilometer vid timmen. Modern femkamp innehåller som, som man kan förstå fem grenar. Nämn tre av dessa. Daniel. Daniel. Eh, längdhop, kul, stötning och... Va? Det var fel. Det var fel. Please please uh, Tid är slut. Du får svara. Ja, ja, svara. Femkamp. Modern femkamp. Modern. Um, höjdhop. Det är fel. Ja. No. Uh, Rätt svar: effektning, hästhoppning, simning, skytte och tränglöpning. Mm. Wow. Det här är Oj. lite mer adligt. När modernt. <laughs> spontant <laughs> typ, lite mer Typiskt, modernt. Ja, typiskt <laughs> modernt. Nu är det dags för natur och vi börjar som vanligt med lite litet ljudklipp. Det var ju The Killers med låten Bones. Hur många ben finns det i människokroppen? Daniel. Daniel. 140. Det är fel. Felicia. 138. Fel. 206. Ja. Hur gammalt är ett barn när den har färdigutvecklade knäskålar? Daniel. Daniel. Tre månader. Det är fel. Felicia. Det känns som något man har innan man föds. Det är fel. Sex månader, du vet. Annars vilket är det ja, har eh, Jaha, då. bra att veta. Eh, vilket land är döpt efter växten br Brasilieträd? Brasilieträd. Vilket land är döpt efter den växten? Rättsfärd är Brasilien. Tänk på hur det låter. Vilket däggdjur är det enda som inte kan flyga? Som, förlåt, vilket <laughs> däggdjur är det enda som kan flyga, står det? Felicia? Felicia? Fladdermus? Det är rätt. Just. Det flesta vet att en ko har fyra magar Nämn två av dessa Felicia, Felicia. Eh, Vommen, löpmagen Det är rätt mm. eh, Hur många däggdjur genomgår klimakteriet? Felicia, Felicia. Oj, varför var jag på det här? Två Det är fel Daniel Ett Det är fel Rätt svar tre mm. Vad är Norrbottens <laughs> landskapsblomma? Daniel Daniel Stenlav Det är fel Ajo, no, det är en grej. Rätt var ju Åkerberg. Aha. Mm. Hur kom den svenska sjön Siljan till? Daniel, ja. det regnade. Det, var <laughs> Nej. det kanske var, det kanske var en, en meteor som slog ner. Det, det, precis det vara var det? det, var wow. precis som wow, det var en chansning. <laughs> Vilken planet borträktat från solen har högst medeltemperatur i Vintergatan? Daniel, ja. eh, Venus. Det är rätt. Hur många månar har planeten Uranus? Aniel, Daniel. 12. Det är fel. Felicia. 16. Det är fel. Rätt svar är 27. Alla husflugor surrar alltid i samma ton, vilken ton? Aniel, Daniel. Giss. Det, fel. <laughs> ehm, det är fel. Det är fel. Rätt svar är fel, F. Vilken färg har en girafs tunga? Felicia, Felicia. Den är blå. Det är rätt. Varför är planeten Mars röd? Felicia. Den det är rost. Ja, det uh, oh, oh, sure. har jag ja. Och där såg jag att tiden passerade eh, Ja, pass tiden tog slut Johan, berätta Hur gick det i de här två kategorierna? Uh, jag ska snabbt väkn ihop uh, här Så ska jag Säga bara kategorin eller ska jag säga allt som allt? Säg allt jag. då. Berätta, berätta eller Kör hela vägen. Eh, Okej. Okay. Eh, Felicia vann sportdelen med 4 2 och sen vann Felicia med 5-1 i natur. Wow. Så allt som allt så står det för tillfället eh, 17-5 till Felicia. Wow. 17-5. Eh, Daniel, Daniel, hur ska du möta det här? Det är mer, jag tänker att det som är Rocky 3 liksom så här... Det... Felicia är ju Ivan drar och så får jag vara rock och ta de här riktiga saftiga käftsmällorna i början. Så kommer jag tillbaka sen. Ja, vi, jag, jag, nu blir nu lite rädd här. Jag hoppas att inte han menar bokstavet. Nej, nej, nej, nej. Rent dramaturgiskt. Ja. Men det borde väl kanske... Alltså, ser du dig själv? Eller ser du henne som Dolph Lundgren? Alltså, alltså? Ja, men det måste jag väl göra. Jag är ligga nu i mitten här. 12 ändå ganska fint. Ja. Vi fortsätter snart den här finalen i Det borde du veta säsong 3. Det är Daniel Sjöna och Felicia Danielsson och som vi förstår så är det Felicia som har ledningen inför den sista 3: delen. Da, da. Queen, don't stop me now. och just nu verkar det vara väldigt lite som stoppar Felicia i den här finalen 17-5 står det mot Daniel Stjärna i säsongsnalen av Det borde du veta Johan, kvällens domare det ser bra ut Ja, men det är mycket som händer mm. det är, inget är säkert <laughs> Ingen säkert. Slåsklöv ja, splått. Ja, ja. ut mig. Eh, vill du, vi har ju en ny kategori som vi testar nu inför nästa säsong. Vi tänker att det här ska bli ett stad Eller jag tänker att det här ska bli ett stadigt, eh, stadigt del av nästa säsong. Eh, vi testar den nu. Johan, vill du först bara poa? Uh, ja, det kan jag göra. Ja, förstår ni vad, vad grejen var? Ja, mm. den spelades lite baklänges där. Ja, vi har ju... Precis som Erase and Rewind betyder så har vi då tagit bort en del, en ganska stor del av låten och så har vi det vi har kvar har vi spårat tillbaka. Så att er uppgift är att helt enkelt att gissa vilken låt det är som spelas. Johan, vi har ju, vad är det för regler nu som gäller? Uh, ja Utöver säger... att har man, man säger sitt namn. Ja, <laughs> ja, det, är att det är två poäng som man får för varje rätt låt som man gissar. Och att man säger sitt svar när man kan det Kan man inte så gå frågan över mm. Eller om man svarar fel får man, Ska man säga både låt och artist ja. Eller, ja. Och då får man poäng för båda ja, de sakerna Säger precis. man bara en får man en då eller? Precis mm, viktigt. Mm. Mm. <laughs> eh, Vi kör den första Det här blir kul, vi se om det funkar Någon mm, som vill gissa Ja, jag tycker jag känner igen Oj. rösten Men jag kommer mm. inte på vem det är Nej. Tror jag. Det var riktigt svårt Det är tre, två, ett Aj. Ingen gissning Rätt svar är Baby, Baby, Aha. Baby och med ah. Justin Bieber mm. Svår Ja, det är svårt det här, nu kör vi mm. låt shit, alltså. nummer två Jag kan Daniel, Daniel. Uh, Shake it up med uh, Taylor Swift mm. Det är korrekt Två poäng ah, shit. Nej, det här går ju bra, så gör uh, vi, vi nummer tre Vi ska se här så att jag får det här korrekt <laughs> uh, Sådär, vi tre. kör Nummer tre Felicia Felicia Främling med Karola. Mm. För övrigt så låter den här. Exakt. Man lyssnar på den här låten på tyska. Det finns en tysk version. Den låter den exakt så här. <laughs> För er som undrade det. Ja, jag har lyssnat på den. Är du redan med nummer fyra? Varför har du gjort det? Ja. För att det är kul. Han gillar Karola. Mm. Jo, men på tyska. Det borde alla veta. Ja. Okej, då kör vi nummer fyra. Felicia. Felicia. Det är Mamma Mia med Abba mm. Det är det faktiskt shit alltså ja, det, det, det. Daniel du måste ta igen det här ja, ja, ja men jag är inte så snabb i tanken som Felicia är Nej det verkar så, då kör vi nummer fem Felicia, Felicia? Det här låter som något med Ted stad men jag kan inte komma ihåg vad det är Ted Gärdestad är rätt, mm. vill du gissa låt Daniel? Uh, nej jag vill inte det av, av personliga skäl <laughs> Himlen är oskyldig blå, ja. just det. Mm. Ja, jag kände igen rösten. Äh, nummer sex blev det. Ja. Då kör vi. Felicia? Felicia? Nej. Nej, jag ångrar mig. Nej, Daniel? <laughs> ja, nej, ingen aning. Så menni kort med ja, Jag tänkte Lid. säga det, men mm. jag bara nej, det var inte den. Nej, då har vi bara en kvar och den här den här tror jag att någon av dem kommer ta. Asså. Mm. då kör vi. Varsågod. Alicia. Eh, det är Thomas Stenström som slog åt ansiktet. Ja, men det är precis på det här. Eller Augustin Kahalavla. Som man nog det. Ja, just det. Mm. Det, var, det gick ju väldigt fort där och Felicia dryger ut sin ledning, minst sagt. Eh, I den här kategorin så blev det ju, vad heter det, jag tittar snabbt över Joans axel, 62, 2 7-2. 7-2. till Felicia, det betyder att totalställningen är? 24-7. Mm, 24-7. Wow. Det är ju runt, we <laughs> go live. Det är så länge som vi sänder på TVFM. <laughs> <laughs> Bra övergång, jag gillar den här killen. Eh, vi har ju då eh, också, för att avsluta den här tävlingen så har vi 15 frågor som handlar om de, eh, i vem det är som varit under säsongen. Vi har haft 15 olika namn som vi har gestaltat. Vi har en fråga på er. Och precis som i, i Race and Rewind så är det två poäng som varje är värd. Är ni redo? Mm. Man, ja, jag, man säger sitt namn och så vidare. Samma regler som var mm. <laughs> eh, Och jag frågar först: eh, Emma Watson höll ett tal om kvinnorätt och jämlikhet mellan kön i New York. I vilken organisations Felicia, högkvarter? Felicia. FN. Det är helt rätt. Greta Garbos ansikte kommer framöver att prydas på vilken svensk? Sundra Felicia. Felicia. lappen. Det är rätt. 1990 så hoppade Dave Grohl av Scream för att bli i Nirvana Daniel. som splittrades efter Kurt Cobains död. Vilket år? Eh, 98, Det är fel. Um, 91 det är fel 94 är mm. Lady Gaga är, är en av 2000-talets största popstjärnor men vad heter hon egentligen? Ett namn räcker. Mm. Oh. det här vet jag nog, men jag kommer inte. Uh, nej, nej. Mm. Daniel, har Daniel du Florence, Florence. Det är fel. Cisa. Jag tänker typ att hon heter Alexandra Nej, fel Nej. Uh, Stephanie, Johan, ja, Angelina, Jermonata Jermonata mm. mm. Stellan Skarsgård är med i Marvels universum I både Avengers och Thor The Thor heter det Thors filmer, vad heter hans karaktär i Marvels filmer? Uh, det var inte mitt namn Det var fel Nej, jag fann inte heller Nej. Vad är rätt svar? Rätt svar är Eric Selleweg Angelina Jolie gjorde sin filmdebut i Looking to, get, Looking to get out tillsammans med sin pappa. Vad heter pappan? Oj, det vet inte jag. 3, 2, 1. Rättssvar är John Voight. Elvis Presley dog på badrumsgolvet i sitt egna hem som har ett särskilt namn. Vad heter hemmet? Ja, du... Mm. Felicia. Ja. Graceland. Det är rätt. Jag, jag uttalade det. Elvis Presley sjukt svenskt <laughs> Elvis Presley. Karola Häggqvist slog igenom som 17-åring när hon vann Melodifestivalen med Främling. Vilket år? Felicia. Felicia. 84. Det är fel. Daniel. 86. Det är fel. 83 är mm. Per Gessle är som mest känd för Gyllen tider och Roxette. Han släppte dock ett album under pseudonym 2005 med hit som Joanna Says", says och Come On. Vad, vad var hans artistnamn då? Oj. Det har ett att göra med vad hans pappa jobbade med. Åh, oh, Felicia. Felicia. Son of a plumber. Det vet. Robert Broberg var en av Sveriges mest Folksköra artister och det visades Genom utmärkelser och priser Hur många priser och utmärkelser fick Robert Broberg Daniel, i Daniel. 12. Det är fel Felicia 20. Fel. Jag vet är tio <laughs> Julia Roberts är en skådespelerska som gjort betydande roller i diverse filmer i Hollywood Men hon har bara fått en Oscars-statiet För vilken film? Felicia, <skratt> Erin Brockovich Det är rätt. 1997 så tog företaget Apple och ändrade Steve Jobs lön drastiskt Vad blev hans nya årliga lön som han hade resten av sitt liv? Daniel, da, Daniel? Noll dollar Det är fel Felicia Oh, jag har ingen aning Rätt svar är en dollar ah, Olof, Palme var, Olof Palme var statsminister under två ämbetsperioder. Mellan dessa två perioder hade Sverige två andra statsministrar Nämn, två, nämn en av dessa Daniel, Daniel. Tobian Feldin Det är korrekt Den andra var Ola Ullsten Alfred Nobel skrev i sitt testament att det skulle instiftas ett pris i hans namn som ges ut årligen i fem kategorier Nämn fyra av dessa Daniel, Daniel. Eh, kemi, fysik medicin och ekonomi Nej, inte ekonomi Uh, uh, uh. Ja, ska jag försöka något Du kan få fylla i det. Det sista. Ja. <laughs> ehm, litteratur. Mm. Och fredsarbete. Ekonomi är ju instiftat i efterhand av det. Riksbanken. Det är ju till Nobels minne. Det är inte ett officiellt Nobelpris. Så vet Men, ni det. Hur bedömer jag det här då? Eh, Felicia jag, jag, jag tog, jag tog i frågan. Jag, jag, jag, säger, jag säger att Daniel får tre och Felicia ett. <laughs> för att jag är snäll på den här ställningen. <laughs> <Ja. Nej. laughs> Fredrik Reinfeldt var partiledare för Moderaterna. Vad heter hans företrädare som partiledare? Felicia. Felicia. Nej det är tog tiden fram. slut. Daniel. Han är före 18 år äldre än Fredrik Reinfeldt. Om ni lyssnade på Det borde du veta i torsdag så hörde ni det. Ja, det... det gjorde du, Daniel. Det är ju helt sjukt, jag var med. <laughs> <laughs> <laughs> jag vet så var det Bo Lundgren. Bo Lundgren ja. ja, just det. Den gamla räven. Busse, <laughs> Busselungan, vet du. Mm. Jag tänkte säga Carl Bildt, men det... det, det är ju ja. många år. Ja, jag... Det var lite avbrott däremellan. Eller det var... Carl Bildt var väl innan bolungren. Det var Aa. ingen däremellan. Nej, jo, eller? Jag tror inte det. Nej, den här... Jag tror inte det heller faktiskt. Nej, Och jag... Carl Bildt kommer man ihåg. Han är en ganska skojig prick. Han är en karaktär ju. Ja, jag... Utan det lika. Han är nu också med i som en karaktär i julkalendern på radion. Okej. Okay. Ja, den presenterades nu, den kom in i veckan nu Så att den, då är han med Vad har han för roll då? Nej jag tror inte det, den han heter någonting annat ja, men, men, Han spelar Han spelar en här, karaktär han, han, är, han, är <laughs> han är med som skådespelare Vi avslöjar strax vem det är som har vunnit Vi ska räkna samman exakta siffror bara This guy, this guy. Aj, jag tog fel vers på låten. Eh, vi har, vet du, ABBA, The Winner takes roll lite i bakgrunden när vi nu faktiskt ska avslöja vem det är som tar hem säsong 3 i det, borde du veta. Det är, har ju varit spännande fram till nu. Ja, hur menar du då? Nej, hela säsongen. Det har ju varit <laughs> ja, jämnt. Har, har de två som tagit sig till final är ju två av de som har, har tagit flest antal poäng i en match. Ja. Felicia inledde ju med att vinna mot Anton Correa med 22-8 i åttandesfinalen. Uh, Vad är åttondelen? Var inte det kvarten? Var det kvarten? Ja, i åttondelen uh. så fick jag, fick jag 22 poäng. Anyhow! Ja. Felicia Danielsson har presterat på en hög nivå genom hela säsongen. Kan vi enas kring. Daniel Stjärna har också presterat på en väldigt hög nivå under säsongen tycker jag. Hur har du känt under säsongen? Det har varit varit bra, så alltså det känns känts stabilt. Nu kan man väl tycka att det, att det dalade lite i på slutet, men jag har varit nöjd med insatsen framåt. Vad känner du att det berodde på prestationen idag? Oj, att jag tänker ungefär fyra sekunder långsammare än en vanlig dag, känner jag. Jaha, det tänker jag så. Eh, Johan, vi ska inte hålla dem på halset och med eller har man hängt med så kanske man redan har listat ut också ställningen resultatet. Berätta, hur gick det då? Eh... Uh. Felicia har 37 mm. som slutresultat och Daniel har 11. Wow. Wow. Det blev mycket poäng idag. Ja, ja poängrekord. Mm. poängrekord, 37 poäng. Men det har vi också lite fler kategorier. Ja, och det hade ju väldigt mycket mer poäng i de kategorierna. Ja. Det var ju dubbla poäng. Så att det, nu får man vara lite hamburg. Men kul att vinna. Vad vinner jag? Du får en tygkasse från PTF studenten från 92,8. Och du får varma applåder från oss här i studion. Och det sitter ett gäng och väntar utan, utanför studion för att få gratulera Felicia Danielsson som alltså vinner säsong tre av Det borde du veta. Vi hörs igen i vår, 11 februari, säsongspremiär. Har du gott till dess, vi hörs. Hej då!